Nižní Připraveno s internetovým knihkupectvím Cosmas.cz Hezký den, od mikrofonu Country Rády vás zdravím, Jelen Čepelka z divadla Jari Civermana. A dovoluji si radit, život to nejsou dostihy ani jen plné mísy. Co bychom byli bez knihy? Člověče, zastav a čti si. Proto vám ich od internetového knihku Pectví Kosmas nabízím na tento týden devět. Čéťové a zloději, draka je lepší pozdravit, Ferdinand III, mrtvý posel, omalovánky pro uklidnění, Robinsoni na Siběři, sedm dní, Thomas J. Butta Remembered a žít dlouho a dobře. Draka je lepší pozdravit, není celý název, je tam dodatek, a neb. O etiketě. Inspiraci ke knize dodala Eliška Hašková-Kůlič, textově ji vytvořili Daniela Korluperová a Miloš Kratochvíl, ilustrovala Markéta Vidrová a vydala ji Mladá fronta. Už po druhé, deset příběhů, které dětem Vašíkovi a Kačence a jejich prostřednictvím i všem ostatním vypráví starý moudrý plišový pejsek. K ním deset zábavných úkolů a básniček a k tomu rady a vysvětlení například, co se stane, když se zapomínáme starat o zvířata, proč je dobré po sobě uklízet a umět se s někým o něco rozdělit a ovšem, proč je lepší draky zdravit, než na ně jít s mečem. Určeno je to všechno dětem od pěti let. Ptala se vidlička nože, kdo nás drží, pane bože, vždyť se s námi zavraždí, já jsem právě v podpaždí. Takže pozor při večeři, ať nůž a vidlička věří, že už jednou provždy míří jen na jídlo na talíři. aneb neb slušného chování je potřeba začít brzy. Dá se říct, že i ta nám pomáhají žít a vážit si jeden druhého. Zvlášť Chceme-li žít dlouho a dobře, což je název paperbacku z nakladatelství Eugenica v Bratislavě, vydaného ovšem česky. Autory jsou Howard S. Friedman a Leslie R. Martin. Na základě zkoumání života lidí, kteří se dočkali dlouhého věku a aniž bys snad obecně uznávaný zdravý životní styl a stravu, docházejí autoři k nečekaným zjištěním, že důležité jsou také naše povahové vlastnosti, vztahy v rodině i ve společnosti, potom práce, názory, úspěchy, prohry a traumata. Konkrétně například děti z rozvedených rodin umírají podle průzkumu obou badatelů v průměru až o pět let dříve, než ti dávno dospělí, kteří jako malý rozvod rodičů nezažili. A tak vyražme proti stresu a vnitřnímu napětí ještě novou metodou, která se stále rozvíjí. Té jsem si všiml už loni před koncem roku, kdy kdyby na stole přibývaly knížky a sešity s omalovánkami pro dospělé. Zjistilo se, že uklidňují a povzbuzují ty části mozku, které ovlivňují kreativitu, ba i manuální zručnost. A přitom k tomu potřebujete jen barevné pastelky. Nejnovějí nám takovou knihu s jasným názvem Omalovánky pro uklidnění nabízí nakladatelství Dobrovský v edici knihy Omega. Na Country Radio posloucháte knižní hit parádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím Cosmas.cz V roce 2014 vydala kniha Zlín knihu Stanislava Kotka Tomáš Baťa známý i neznámí. Plnou vzpomínek na tohoto pozoruhodného muže a stejně tak plnou fotografií dávných i nedávných. Knihu napravující jeho pověst, kterou se po 40 let vládnoucí soudruzy, co mu sami v žádném směru nesahali ani popaty, pokoušeli zničit. Bohužel do značné míry úspěšně. Teď totéž totež nakladatelství dalo přeložit a vydává ji anglicky. Nic pro mě, ale dobře pro naši prestiž v zahraničí. Máte-li v cizině anglicky mluvící přátele, byl by to pro ně hezký dárek. Teď se kniha jmenuje Thomas J. Butter Remembered a když jsem si v ní listoval, musel jsem se tomu muži, jak se dokázal ve světě prosadit, zas jen obdivovat. Je to kniha vlastně už historická, tak pojďme i z další proti běhu času ještě hlouběji až do 17. století za císařem Ferdinandem III. Knihu o něm a jeho jménem nazvanou napsal německý univerzitní profesor dr. Lothar Heibild a v překladu Jana Kiliána ji česky vydalo českobudějovické nakladatelství Veduta Mohumíra Němce v edici Koruna. Z našeho pohledu je to doba Bělohorské bitvy a následně třicetileté války, doba Valštejnová, doba sklamaných nadějí Jana Amuse Komenského, čas takzvané bestfalské smlouvy, která třicetiletou válku ukončila. O Čechách se v ní píše hodně, ale hlavně se dozvíte, proč se o tomto Ferdinandovi říká, že to byl mírový císař proti své vůli. Je čistá historie, je žádný román, ale čte se dobře, všímá si širokých evropských souvislostí a pro zájemce o dějiny může být doslova pochoutkou. Tak a historie do třetice. Jistě jste už nejednou zaznamenali jméno finančníka maďarského původu Georga Šoróše a podnikatele Paula Šoróše. Kniha Robinsoni na Sibiři, k nim z minulosti přidá jméno jejich otce, Teodora Šoroše, nebo také Teodora Švarce, nebo také Teo Jenž byl v Maďarsku advokátem a spisovatelem a mecenášem, spolu s nakledatelem esperanského časopisu Literatura Mondo, neboli Literární svět. Však zajímavé je, že kniha vydaná nakledatelstvím Kava Pech je jindříškou drahovou, Hotovou, přeložena právě z Esperanta a tím je myslím na českém knižním trhu raritou. I když samozřejmě nejen tím, neboť popisuje příběh, jak Tivador Šoroš v roce 1920 uprchl ze Sibirského zajateckého tábora a přes nevyspytatelné poválečné Rusko se vrátil do evropské civilizace. K tomuto líčení je připojen text Pohádka z Indie, nejspravedlivější soud, také od Šoroše, vyprávění o krásné dívce z hindické vesnice. Šorošův syn George k tomu říká, nevím, jestli si otec tento příběh vymyslel nebo ne, ale je natolik příznačný pro jeho smysl pro humor, že jsme ho ke knize připojili. A já dodávám, jakož i řadu poznámek a vysvětlivek a doslov editora, které knihu doplňují. Na Countryrádiu posloucháte knižní hitparádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz. Žlutá knížka z nakladatelství běry Noskové klika se jmenuje Čéťové a zloději a vrací nás na 60. a 70. roků minulého století do Karlínských ulic a do školy, kde tehdejší děti, viděné očima 8. letého Oldřicha a jeho spolužáků, prožívaly svá všednodenní dobrodružství nadrsně poetickém pozadí dělnické kolonie, tak je reklamně psáno vzadu na vazbě. Knížku zřetelně řetelně inspirovanou vlastními zážitky a přibarvenou vzpomínkami napsal a ilustroval Jan Kment. Třeba, že sám jsem si kdysi, ovšem o víc než 20 let v čase zpátky, ve svém venkovském domovském městě, a nezapřu, že to bylo opočno, taky hrával na Četníky a na zloděje. Z pouhého slova Čeťové mi tohle objasnění hned nedošlo. Souhlasím ale s autorovým míněním, že, cituji, na a na zloděje byla celkem blbá hra. Spočívala v tom, že se jedni schovávali a druzí je hledali a chytali, a když je pochytali, byl konec. No a tak zdůraznuju, že vyprávění se hry z názvu nedrží, je mnohem pestřejší. Neúnavný populární spisovatel vlastní Vondruška a nakladatelství MOBA se po třech objemných svazcích husické epopeje hlásí s drobnějším románem třetím ze série letopisy Královské komory, nazvaným Mrtvý posel. Jen v tiráži se dočtete, že ji napsal za autorské spolupráce své ženy a Leny. Začíná tím, jak královský písař Jiří Adam z Dobronína najde u svého domu těžce zraněného muže. Umírající mu stihne říct jen to, že se chystá jakési spiknutí. A tak písaři, aby se dobral, podstaty věci nezbude, než smrt onoho muže zatajit a pustit se do pátrání. Především musí zjistit, kdo to byl. Jednoduše řečeno, je to další autorová detektivka v historických kulisách s řadou historických men dodávajících příběhu jakoby exotický nádeh. No a na úplný závěr vám exotiku zemněpisnou a současnou, a také z Brněnské moby. Je to krimi thriller od jeho afrického spisovatele Dina Meira, mnohokrát oceněného i za jiná svá díla. A za tohle u nás nejnovější dokonce čtyřikrát. Jmenuje se Sedm dní. Za zmínku stojí, že Dýn Mejr byl loniv v České republice na návštěvě a protože jsme s jeho vlastí slavně, byť neblaze, propojeni skandálním případem Krejčíř, náš zájem o práci jeho africké policie se tím nebývale zvedá. Naschledanou, Milon Čepelka. Další díl knižní hitparády, připravená z internetovým knihkupectvím Kosmas.cz, uslyšíte opět za týden.